Hölgyeim és uraim jó reggelt kívánok, egyenes közvetítést látnak a 71. Oscar Day kiosztó ünnepségről Los Angelesből. A házi asztonyuk ott a szerint ma este a kiváló... Hölgyeim és uraimból a 2019-es cool. Oscar oh, no. csak, csak több vezető film szakújságig a szakújságban. a 24. Oh, no. Van az évnek egy napja, legalább. A tét, a nélkül, a lét. Nincs Amikor Albert Györgyivel kezd a kejfejöncsi. Ez a nap ma jött el idén, ma 2018. március 5-e hétfő van. mondják és mozdul a sok kész, ennyi ez az este mindenki néz. És kapjár, meg annyi Ma, 2018. március 5-e hétfő van, és lassan 5 percel múlott reggel 7 óra. Derült időverőfény. Ahol én lakom ott, mínusz 8 fok volt a síkságon, mínusz 4 volt, de napközben állítólag már plusz lesz. Még nem veszi a kalapját a tél, de búcsúzni készül. Ideje. Időn előtt vasárnap. So, who's gonna be the winner here? Hagyományosan március utolsó hétfője rendezték Massachusetts-ben. Oh, don't feel so bad. Come to the market. 19.99. Ahogy itt állok és lenézek, látok szemedekben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 14 éven a uliaknak nem, felette igen korlátozott mértékben Kampányüzemmódban a mai műsorral együtt 26, a mai műsor nélkül 25-ször még sem leszel senki, végre Oscar, Oscar. Fél nyolctól Siffer András Nyolctól Mesterházi Attila Fél kilenctől Rosszul mondom Fél nyolctól Siffer András Nyolctól Szigetvári Viktor Fél kilenctől Mesterházi Attila Amely is A mai vison Nagy valószínűséggel 8 óra 57 perckor ér véget Egy hét múlva Március 12-én nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Egyéni el és leszámolás. Bakás Filipov, Önök megén. Szerdán Zugló TV, ha valaki el akar jönni a civil részbe, dörö.fialajanaskuka.gmail.com Vendégségére délután, kora este 7 és 8 óra között kerül sor. nulla 06 és 0636771161 A Amerikai Film akadémia, a legjobb filmnek. The Academy. The Academy. Oh Az Oscar Roaster. Az Az Akademi! Az 1999, 2018 061 és 06 figyelek, ha van mire. They he wandered Az egvédi ügy kapcsán egyetlen egy szó ütötte meg a fülemet a múlt héten, hogy visszavitték Szegedre. Ez Szombathely Szeged, ez 3,5 óra és 400 kilométer. Tehát onnan védendő dolga van, onnan nyomozni, az csak arról szó, hogy minélban megtörjenek valakit, és hogy minél hosszabb ideig elhúzták az ügyét. Tehát nagyon kegyetlen a hatalom, azt kell, hogy mondjam. Nulla hat egy, Ez volt David Bau és a baj boy. Nulla hat egy, bármilyen témában még 20 percen Balatont. Szombaton más is adózott a tél örömeinek, és nem mondom, hogy a helyed, de ha valaki befejezi ezt a mondatot, azt megköszönöm számomra a hétvégének ez a belpolitikai híre. Zolt elkérte a Gyurcsány Ferenc interjút, amely szerdán készült, azzal nagy valószínűséggel ma este találkozhatnak az EHO televízióban. 4180 0614890 0999 és 063677 1161 még egy negyed óráig, aztán Siffer András, Szigetvári Viktor és Mesterházi Attila, aki kedden nem ér rá. Szerdán 8 kor pedig Gulyás Gergely lesz a szakelyfejancsi vendége. Egyszer még valami megpróbálom bepréselni Szijjártó Pétert, aztán Jó, reggelt. jó reggelt, kirányok, Nem lehet hallani ilyen túram, kicsit hangosabban Halló, így jó? Így hall? Fokkal jobb Halló. Igen. Jó reggelt kívánok! Csak azért telefonok meg hallottam a civila pályánt a hétvégén és nagyon felháborította hogy az Amencsik Péter reagálta a szexuális zaklatások kapcsán és nem értettem, hogy valaki hogyan tud ennyire a jog mögé bújni, és nem értemi azt, hogy mi a lényeg. <gül> nem, nem tudom, én megengedőbb voltam, kétségtelen tény, hogy az Avesnitnak e, valahogy a jog egy olyan bástja, ami mögé szereti bevinni a témái, de hát különbözők vagyunk. Igen, de ebben a helyzetben e, talán, talán nem kellett volna bebújni a jog mögé, hiszen hiszen nagyon jól lehet tudni, és ön is elmagyarázta a műsorban, hogy miről van szó, miért... Ő egy, dolg, ő egy, ő egy dolgot Nyüsttől, és én ezt tiszteletben tartom, az pedig a bizonyítottság, amely, vagy a bizonyítottság hiánya, amelyet ő egyébként egy bíróság ítéletben vél tetten érni. Van, a számára egy ítélet nélkül egy ilyen ítélet csonka, én pedig azt mondom, hogy ezen történetek közül, hála Istennek, csak nagyon kevés jut el a bíróságítéletig, mármint nem az aklatás, hanem egyáltalán bármilyen konfliktus kapcsán. Ő, mint ügyvéd, így éli meg, tiszteletben tartom, én másféleképpen élem meg. Nem ezeket a történeteket, az összes történetet legyenek azok műsoron belül vagy kívül. Köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm. kívánok fiala úr. Te, tegnap a Bajer a, a Bajer showba, második részét második részének egy részét láttam, Kovács a beszélgetett, és ott megemlítette, hogy ön a gyurcsány beszélgetett. Hát akkor lehetséges, hogy már ez már ennek a része volt. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Több türelmet annak, aki telefonál. Through the sleepless nights I cry for you And wonder who is kissing you These sleepless nights will break my heart in a lehetőség 0614890999 és egy bármilyen témára vonatkozik, nem tudnám megmondani, hogy mire, mert bármire. Március 12-én, hétfőn este, fél nyolc órától nagyon messzire jött ember, az Aquarium Club volt lokájában, Bakáccsal, Filipovval, önökkel is felteltően velem a belépés déjtalan, Szerdán, ha valaki el akar jönni, akkor most még jelentkezhet. 7 és 8 óra között a Zugló tv a civil széke még üres este, vagy kora este, vagy nem tudom mikor, 7 és 8 óra között. You, I keep Hát a nem fejezték be. My love, please send these sleepless nights for me. My love, please send these sleepless nights for me. side i am a better man when i look a sigetláré mit mely amit én egyedül ha nem kifutnak a 5%-os koskiszöbbnek és nem érik el, akkor lehet, hogy ő lesz, a ki a Nem lehetett a mondat végét hallani, de majd megkérdezem. Once I dug in her grave to find a better land Jüregöt! A tévedés maximális kockázatára, csak nem a kispesti Pesti gondolt. Nem, nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Külön elmondtam, hogy én elmond, elmentem a barátnőmmel a Balatóhoz. Téli sportról van szó, nem labdarúgásról. Téli kettelésről talán még inkább. 0614890999 és Ulat 3677161. A találós kérdés megoldásához, és bármi máshoz. Kejfe Jáncsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fialajáros műsora. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt hiszem az a vége, hogy a Lázár a gyerekeivel ment korcsolyázni, hódmezővásár helyett. Hát ez így van, igaz, hogy szánkózni de ebből a szempontból ez közömbös, de fején találta a szöget. Köszönöm, minden jól viszont talált. Hát, sajnálom. A gyerekek mindenek előtt. Arról volt szó, hogy megtörtént a vásárhelyi polgármester választás, és most eljönnek az együttműködés pillanatai. Mivel lehetett volna méltóban kifejezni az együttműködés szándékát, mint elmenni a polgármesteri eskületételéhez? Engedjék meg, hogy a keresetlen szavak helye az ne a kejfejancsiban legyen. Valami szombaton helyen elmaradt, Én szememben a nemzeti együttműködés rendszere nem, hogy léket kapott, de szombaton el is süllyedt, és ha valaki azt mondja, hogy nem először, akkor azt tudom mondani, hogy se és se igaz. Ő Őszinte részvétem a nemzeti együttműködés rendszerének. Jó reggelt! Kívános. Az elmúlt héten Lázár olyan mélyre vitte magát, mint az Elnézést, elmúlt. Elnézést, engem nem érdekel Lázár. Engem a szombat érdekel. Sem a pálinka, sem az összes többi. Engem a nemzeti együttműködés rendszere érdekel. Ahol sírni csak a győztesnek szabad. És ahol a vesztes gratulál a győztesnek, és amikor azt mondja, hogy az együttműködés időszaka jön, akkor nem csak szabakban fejezi ezt ki. Ha kártyázunk, és én áztraktam, akkor arra kérem önöket, hogy ötössel, hatossal, hetessel, alsóval ne jöjjenek elő. 061 489 -90 099 906 3677 egy Majd Siffer, Szigetvári és Mesterházi Attila következnek, ami is a nagyjából 8 óra 57 percig tart. Szerdára lehet jelentkezni a Zugló TV-be, civilnek, a valakinek van hozzá kedvenév, telefonszám, dörre. Fiala Janos, kukac, gmail.com, március 12-én hétfőn, este fél 8 órától pedig nagyon messziről jött embert. Hirdetek az Aquarium Club volt lokájába Filippovval, Önökkel. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha illetben leszek még velem. Utolsó felhívás 0614890999 0999 és 06 A Igen kívánok, hát én nekem a pénteknek volt a szegvízi Csaba, amikor első útja Kálmánógához vissza, hogy fenyegetőzni és a szombat eggel vissza is volt ugyan a Kálmán Albotán, és fenyegetőzőt, hát nézze, a fenyegetőzésről önnek és nekem biztos egész más a véleményünk. Ha jó, azért, ha nem, azért a korrekció lehetőségét a hátra önnek már nem adom meg. Természetesen, ha ön azt fenyegetőzésnek meg, akkor az fenyegetőzés volt. A kejfejancsi megítélése szerint az nem volt kejfejancsis fenyegetőzés, és miután 90 másodperc van a hátra, további telefonokat ma már nem fogadok. Köszönöm szépen! No, A nemzeti együttműködés rendszere, mint olyan, az hol van először leírva, amiről tudjuk, hogy egyébként mi abban élünk? Jó reggelt! Jó reggelt. Hol van leírva először? Aha. Hát én úgy emlékszem, hogy a tízes parlament nyitó ülésén amikor Orbán Viktor ezt egy ilyen nyilatkozatban nemzeti együttműködés nyilatkozatában meghirdette, ez akkor bukkant elő először a habonűvek üzeméből. És mit jelent? Hát mit tudom én, hogy mit jelent. Hát nyilván, persze, most érted, ha ilyen politikai jellemzőbe átmegyünk, akkor ez leírás annak a hatalomgyakorlásnak, ami 2010 óta jellemzi Magyarországot. Hogyha annak én most csak egy szeletét, de számra fontos szeletét vagy részét veszem ki, akkor milyen az a nemzeti együttműködés, amely, azt nem mondom, hogy eleve, de valamilyen módon az ország egy bizonyos részével gyakran nem számol. Az milyen? Tudom, milyen. Hát ilyen. Kettő, hogy alapvetően egy autokratikus berendezkedésén ezt úgy fogalmaztam, most nem csak katedrán, hanem a Patkóban is, ez de egy centralizált demokrácia. Rájuk, ránk, annak függvényében, hogy éppen rólunk van-e szó, vagy sem, akkor nincs szükség, akkor mi kik vagyunk, amikor éppen érintettek vagyunk a tekintetben, hogy nem vagyunk a Nemzeti Együttműködés rendszerének tagjai, vagy tagjai vagyunk, de nem aktív tagjai. Tehát passzívan örülhetünk annak, hogy a többiek együttműködnek. Ezt előszeretettel nevezem egyébként a Nemzeti Színészmusrendnek. Tudom. Ugyanis, ugyanis te lehet, hogy azt gondolod, hogy te rád nincsen szükség, valójában ez nem így van. Tehát ez a rendszer akkor működik, hogyha te is létezel, aki nem értesz vele egyet. Mert, hát ez látszik egyébként most, miután ez a kampány beindult, hogy abban a pillanatban, hogyha nincsen jól megjelölhető bel belső ellenség ellenfél, akkor a, do a dolognak a dinamikája nem fenntartható. Hogy értem? De... Tehát a, nemzetműk... a nemzeti együttműködés rendszerében én vagyok az, akire időnként lőhetnek. Hát most így nagyon csúnyán lesarkítva igen. Tehát ugye a miniszterelnök tavaly nyáron kijelölte a külső ellenséget, és azért amik, amint beindulta a kampány, kiderült az, hogy, hogy ez nem biztos, hogy elégséges. Tehát nem biztos, hogy elégséges. ez mennyire veszed komolyan, amikor magadra vonatkoztatod? Mármint mit? Hát amikor éppen egy ilyen, te vagy egy ilyen, van téd. ki van írva, Schiffer, van tilt Hát volt, volt, volt, hogy a tarakpartra engem is kitettek, de milyen érzés de hát volt? Semmit, nem foglalkoztam vele. Az jutott az eszembe. hogy nekem vannak személyes ismerettségeim, azok az embert befolyásolják, de azért nem tudják olyan mértékben befolyásolni, vagy lehetőség szerint, hogy azért ne tudjon objektív képet festeni. Itt volt a Hódmező helyi Polgármester választás, annak az összes szépségével és csúnyaságával. És amikor én azt olvastam, hogy szombaton, amikor Márkizai Péter, akinek a nevét gyakran rosszul ejtik, mert ő ugye ínekejti, ezt én is megtanultam, és köszönhető segítség másoknak. Fontos, hogy az embernek a nevét jó egység. Tehát amikor az eskütételnél Lázár János, aki azt mondta, hogy vége van a versengésnek, eljött az együttműködés időszaka, elmegy a gyerekeivel roadlizni, akkor Isten ments, hogy azt mondjam, hogy az ember ne töltse együtt a szabad idejét a gyerekeivel. De valami belül az sugja, és azért ennél ez hangosabb és határozottabb, hogy azt az egy vagy másfél órát, ami egyébként ezt az eskütőételt illette, arra el lehetett volna menni, a ródlízzás és a gyerekek várhattak volna, ez egy szimbolikus cselekedet, és nekem szomorúságot okoz, bár nem ez a legjobb kifejezés. Hát szimbolikus, illetve hát... Ö... Most így a, a múlt beszélgetés ugye a múltható beszélgetés folytatásaként annak a megnemértése, hogy hódmezővásárhely hogy vélhetően az egy speciális helyzet. Tudni, minkor nem egyik vagy másik ellenzéki párt ember győzött, hanem e, tipikusan egy olyan figura került az ére, vagy vertele a fideszes jelöltet, aki maga is abból az alomból származott el. Uh, tehát uh, ez egyrészt tanulság nyilván az ellenzéti oldalra is, hogy a hogy kormányoldali szavazókat meggyőznének arról, hogy ne a kormányoldalra szavazzanak, aligha lehet győzni. Kettő, hogyha egy ponton túl a nemzeti együttműködés rendszere ő, lő körbe, mint a félvolond, és már a saját táborában is aprít, akkor, akkor az valóban nem csúnya vereséggel járhat, illetve még egy, amit az előbb így beszúrtál megjegyzésként, szóval persze én is így ember így, így egyetértettem veled, hogy igen, ez így így működik ez a rendszer. Valójában azért hosszú távon ez meg tud működni. Tehát teljesen mindegy, hogy április 8-án. Nekem már hosszabb ideje működik onnál, mint amit én egyébként jó szívvel ki tudtam volna. Jó, most itt én az országról beszélek, tehát most akárhányan szavaznak a fidesz április 8-án, 14-ben szavaztak 2 millió 300 ezeren, 10-ben 2 millió Én nagyon nem szerettem azt a retorikát, amelyik őket. Folyamatosan azzal szembesítette, hogy hát csak az emberek 30 vagy nem tudom 30-an hány százaléka szavazott, látok. Legitimán megnyertek egy ilyen-olyan többséget, oké. Okay. De hosszú távon úgy kormányozni, hogy 2 millió, mondjuk 2-2,5 millió ember rám szavaz, a másik 5 milliónak a gyűlöletétől kísérve, ezért nem, nem működik. Hát hozzátéve, hogy az, az a másik rész az, az elején nem gyűlölte ezt, az elején csak nem, tetszett meggyal, neki, nem, nem tetszett neki, aztán az vált egy részének a gyűlöletévé. És még egyszer, én Lázár Jánost annál sokkal elegánsabb embernek ismertem meg, semmint, hogy egy ilyen szituációban. Nem menne el, ne tudna úgy mosolyogni, ahogy egy felnőtt ember tud olyan szituációban, amikor nem örül, de képes elegánsan viselkedni, és egy olyan mosolyt erőltetne az arcára, ami nem egy olyan, amit aztán másnap ki lehet rakni, mondván, hogy hát ezt inkább egyszerűbb lett volna megúszni. Én nagyon sajnálom. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez mérgezi annak a levegő, tehát ennek az országnak a levegőjét, függetlenül attól hogy siófokon, amikor tegnap voltam és megnéztem a Balaton, ahogy be volt fagyva, ezt a mérgezett levegőt a szó konkrét értelmében úgy, ahogy most megjelenítenem, nem lehetett beszépni. Yeah. A te Sérlek foglalkozásodban, András, figyelj, milyen lenne, hogyha a bíró azt mondaná, hogy Siffer magával nem beszélek. Tehát ilyen, ilyen tehát hogy, hogy, hogy az ember azt gondolná, de ugyanezt, ugyanezt gondolom, mit a vitáról mondott Havasi Bertel, hogy a viták ideje lejárt, mert ez a parlamentben megtörtént. Hát az a vita, ami a parlamentben megtörtént, ha azt nevezzük vitának, és ez az oka annak, hogy egyébként miniszterelnöki, vagy más jellegű vita nem lehet köztelevízióban, közmédiában, bárhol, hát akkor a rossz se begyemek. Hát ebben nem fogunk vitatkozni, az is persze teljesen világos, hogy egyrészt a miniszterelnök hát tulajdonképpen 2006 tavasza óta ezeket a vita kerüli, függetlenül attól, hogy egyébként milyen esélyei lennének egy ilyen vita megnyerésére. A másik, hogy nyilván most túl a 2006 tavaszi élményen, Orbán Viktorban vagy az ő kampányukban az is benne munkál, hogy igazából nincsen ellenfél, és azzal, hogyha ő egy vagy két szereplővel kiül, azzal azt az egy vagy két szereplőt megemeri. és Ez egyébként a maga szempontjából racionális játék, más kérdés, hogy persze a politikai kultúra szempontjából ez is, tehát a városházi eskütétel elmulasztása, meg az is, tehát a lista vezetői, vagy miniszterelnök jelölti a negligálás ez nyilvánvalóan romboló. Figyelj, lélektanilag, ami hozzám közel áll és politikusoktól általában távol szokott állni, szóval ígés föld van a vasárnapi, a hétfői, talán még a keddi reakciók és a hét második felében való reakciók között, amely számomra azért borzalmas, mert olyan, mint hogyha valaki egyébként elszégelte volna magát vasárnap, hétfő keddi viselkedése miatt, és szerdán még egy lapáttal rátett arra a nemzeti cirizmus rendszerében való viselkedésre, amire te szoktál utalni, és én meg azt kérdezem tőlük, hogy én rendben van, csináljátok, de ennek ebben a formában mi értelme? Hát erre nyilván nem fogok tudni neked válaszolni. Én csak nagyon szomorúan nőző. Kicsi cinikus módon arra tudok gondolni, hogy abban bizonyos első pár napban gyorsan elvégeztek néhány mérést, és utána az elvégzett néhány mérés adatai alapján korrigáltak, illetve nem korrigáltak a kampányhajónak az irányán. Ennyi. Igen, csak ez az egész olyan, mintha a társadalmat egy gépnek tekinteni, és abban nem ember lenne. Így, Így van, tehát... De én még ember vagyok, én még nem vagyok kis Oké, okay, pontosan húsz éve az a tragédiája Magyarországnak, hogy a kampány gépezet, vagy a kommunikáció, mint technológia... Az előző mindenféle közpolitikai szempontból. Igen, csak mi ezt lassan hozzászokunk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan nyomás alatt éljük az életünket, amely nyomás lassan már hiányzik, mert hogyha nincs, akkor nem érezzük magunkat otthonosan, és egy olyan dolog épül be az, épület, az életünkbe, aminek semmi helye nincs. Hát az eredménye ott van, hogyha megnézzük az összehasonlító számokat a térségországai és Magyarország között. Tehát ö, olyan kelet-európai volt szocialista országok, ahol még csak azt se lehet mondani, hogy stabil kormányzás lenne. Ö, láthatóan pártokon, kormányokon, kormányzati átívelő programokat képesek végrehajtani, képesek között célokban megegyezni, és ezek az országok, Magyarországot lassan szépen lehagyják minden mutatóban. Jó, én nagyon közhelyesen a hangulatról beszélek, aminek semmi jelentősége nincs, hiszen hangulatban nem lehet legyőzni, hanem van jó, csak, van jó, csak ezt nem lehet mérni. Nem, e... persze, persze. Csak, csak egész egyszerűen elszomorod. De az eredménye megvan. De az eredménye megvan. A hangulatnak is. Elszomorodtam. Én hétfőn vagy kedden találkoztam egy magas beosztású politikussal, akinek nincs neve, fe... aki azt mondta, hogy akár ma találkozhatnám, mert annyira el volt kámpicsorodva, és én mondtam, mert a múlt hét az nagyon zsufolt volt, hogy hétfő az első nap, amikor én rendelkezésre áll, aki nagyon... Te korán, feküdtem a korán keltem. valamikor 6 óra környékén küldtem az illetőnek egy e-mailt, hogy amennyiben igény tart ráma, vagy holnapokon szóljon, mert akkor át kell rendeznem a napjaimat. Még nem válaszolt. Fogalmam nincs, hogy mit fog válaszolni. Köszöni nem kéri, vagy egyáltalán nem fog válaszolni. Minimálisan kell, se kell tartania, amiatt, hogy én az ő nevét elmondjam. Csak, csak én ezekkel én... nem tudok mit kezdeni. Oké, okay, mondom, annyi mentségű szolgáljon, vagy legalábbis ami talán érthetőbbé teszi a helyzetet, miután én magam is már egy-két kampányt végigcsináltam, hogy bőven el tudom azt képzelni, hogy... Legalábbis a csúcs szereplőinek, egy-egy kampány csúcs szereplőinek uh, ki van osztva a szerep, hogy mikor nyilatkozzanak, mikor nem nyilatkozzanak. Ez egy magán beszélgetés, ez egy nem, nem, nem rádiós beszélgetés lehet. Ja, nem rádiós de beszélgetés. Is, de is. Dehogy is, az, hogy találkozunk, beszélgetés. Ne, ne, el nem tudom, nem. mondom még egyszer, ezzel együtt el tudom azt képzelni, hogy egy kampányban, lassan kampány finiszben. Um, van olyan, hogy mások tercike valakinek be van osztva az ideje, és még az e-mailjeit sem nagyon tudja megnézni. Jó, hát amikor találkoztunk, akkor erről nem volt szó, de pénnyel lehetséges ez. Uh, mit szólsz ahhoz, ami Szlovákiában zajlik? Hát de döbbenetes már csak azért is, és én úgy tudom, hogy ez még ott a tüntetésen is elhangzott ilyen szavak formájában, hogy... Hogy az ember azt hitte, hogy a 90-es éveknek rége van, tehát a meccsiáli időszaknak uh, Szlovákiában, mert a 90-es évek Szlovákiájára volt ez a mafia, befolyású mafia háború jellemző. És az ellentét, ami a köztársasági elnök és a miniszterelnök között kezd kialakulni, vagy nem kezd kialakulni, hanem van? Belejét hát vagy a köztársasági oda, elnöknek a szövegét nem Szlovákiában írják? Ez kódolva volt, amikor Kiska leverte el Ficóta az elnökválasztáson. És kódolva volt akkor, amikor az előző parlamenti választáson ugye Ficó nem tudta a stabil többségetnek megszerezni, és hát tulajdonképpen annyiban egy szivervány koalícióra kényszerült, hogy a Slota volt pártjával, tehát a szélsőjobboldallal, meg a liberálisként elkönyvelt vegyes nemzetiségű most híddal, meg még egy párttal egy közösen alkotnak egy koalíciós kormány, nyilvánvaló, való, hogy egy belpolitikai válság, ami, ami, hol ráadásul némi a miniszterelnök közvetlen környezetére is, az egytörés próbának tesz ki egy ilyen ö, koalíciót. Van egy irányvektor, ugye erről beszélgettem, Navracsis Tiborral is szokásos pénteki beszélgetésünk során, amely ugye Csehország felé mutat, és amelynek miniszterelnöke szintén hát némi makulával küzd az uniós pénzek felhasználása okán. Az egy másik kérdés, hogy jobb helyzetben van, mert ő a cseh köztársasági előke jobb viszonyban van, mint igen, egész biztos, az egész biztos, igen. Hozzátéve, igen. hogy az ember azt is ott nézte, hogy végül is milyen érdekes, hogy a... Abba is biztos lehet, hogy annak a beszéleit nem ott írják, ahol kiskának. De hát az is érdekes volt, hogy a Zimann végül is legyőzte a, cseh, maga, a Tudomás igen. Akadémia volt elnökét. Igen, igen, igen. igen. És hova vezethet? ami Szlovákiában van? Vagy vezete bárhova? Hát a helyzet azért azért, tehát, tehát egyfelől én is pár mondattal korábban, is nem is megnevezettem, de, de példaként utaltam egyfelől Magyarország szempontjából Szlovákiára. Szlovákiá hát Szlovákia csomó olyan teljesítményt a számok alapján, most nem az egyes éveket nézzük, hanem a tendenciát, Feltudott mutatni, amit Magyarország nem, és kétségtelen, hogy vannak olyan nemzeti célok Szlovákiában, amik átívelnek pártokon és kormányzati ciklusokon. De a, a szlovák gazdasági teljesítménynek iszonyatos gazdasági van, ahogy az Euró bevezetésének is. Tehát mi én magam is ugye okkal korvoltuk a jelenlegi kormányzatot azért, hogy milyen szétszakítást viszéljék be a magyar társadalomba. de most ez ahhoz képest, ami Szlovákiában történt. Szlovákiában konkrét észreglázadások voltak az elmúlt tíz évvel, olyan nyomor negyedek vannak, amiket Magyarországon nem látni. És nem véletlen lassan, és valószínűleg ezért nem egészen kódolható hogy mi fog történni akár a kormány koalícióban is, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egy belpolitikai válságnak az első számú haszon élvezője ez a Kotleba-féleszési jobboldali párt, amihez a képest a jobbik lánykorában is egy mérsékelt polgári erő volt. Még mielőtt Olaszország felé figyelnénk, azt kérdezem tőled, és a kérdést szándékosan így fogalmazom, a ceglédi Csaba történet jogilag rendben van-e? Fogalmam nincsen hát én ezt világosan elmondtam mindig, hogy olyan ügyekről, amihol én egyébként nem vagyok eljáró jogi képviselő, ö, nem kívánnak véleményt formálni. Ha parlamenti képviselő voltam, akkor azért nem, ügyvédként meg azért nem. Jó, magyar ezt a történetet ilyen nem ismered. Én nem kívánom egyáltalán véleményezni. Az természetesen sokat mondó, hogy ugyanazok a politikai szereplők, hogyha az igazságszolgáltatás netalántán elővesz, nem túl gyakran, de elővesz egy kormány közelé szereplőt, vagy éppen megszünteti a nyomozást egy ellenzéki szereplővel szemben. Ugyanezek, akik most diktatúrát emlegetnek, meg, meg kézi vezérlést, azok a jogállam győzelméről beszélnek, ha ő hozzájuk közelálló személlyel kapcsolatban merül fel gyanú, akkor elég azonnal megszünt a és diktatúra. Jó, itt állj meg egy so, pillanat, mert erről mit szerintem már beszéltünk, de nem biztos, hogy ilyen mélységben, de az sem biztos, hogy Add meg egészen biztos, hogy az elmúlt időben nem. Ugye valaki azt mondja, hogy jogállamban aki azt mondja, hogy még jogállamban van, aki diktatúráról beszél. Te ezt az országot e tekintetben hogyan ítéled meg? Működnek Jogállami elemek, meg jogállami mechanizmusok, demokrácia van, alkotmányosság nincsen. Ami azt jelenti, hogy mi nincsen? Hát az, hogy a demokráciát védő olyan garanciarendszer, ami egyébként adott esetben egy alkotmányozó többséget is véd, és ami egyébként a polgároknak a közmegegyezésén nyugszik, ilyen garanciarendszer nincsen. Konkrétan mi nincs? Hát euh, morális értelemben véve alkotmány nincsen. Egy alaptörvény van, amit nyilván be kell tartani, csak azt lehetett az elmúlt hat esztendőben megtanulni, hogy a, az alkotmányozó többséget, és hogyha a jelenlegi kormánypártnak saját magának ez megvan, megvolt, euh, semmilyen szinten nem köti. E tekinten... És egyébként pedig kísérletet sem tettek arra, hogy ebbe az alapvető norma szövegbe valamiféle pártokon, pillanatnyi többségen túlmutató konszenzuális elemek kerüljenek be. Feltéve és megengedve, hogy neked igazad van, e tekintetben a hatalom kartkarba ötve az igazságszolgáltatással milyen mértékben és hogyan futott az elmúlt években lesre? Mi, mi vagy kíváncsi, mert én néha ezeket a típusú kérdéseket tényleg nem értem. Polt, Polt Péterről beszélnek állandóan, mint olyan. Ha akkor nevezzük meg világosan, tehát az ügyészségnek van egy komoly sara nyilván a különböző korrupciógyanús ügyek feltárásában. Az ügyészségnek nem akkor kellene ráadásul mozdulni, amikor feljelentés érkezik hanem akkor, amikor közhivatal betöltő személyek vagy az ő közvetlen környezetükkel kapcsolatban. Ez ugyanannak az alkotmányosság hiáimnak a része, amiről egyébként az előbb A hát ki kell ábrandí nem csak részben. Annyiban igen, hogy. Nem, nem a... igen, annyiban igen, hogy nyilván a legfőbb ügyész kiválasztása, a hivatali ideje, eltávozása, stb. stb. stb. az már része annak a játéknak, amit nemzeti cinizmus rendszerének nevezünk. De az, hogy az ügyészség ezt a típusú közérdekvédelmi funkcióját nem látja el, ez a rendszerváltás óta így van. Ez nem, a nem, ne, nincs van. nem, elbárt válaszok, kicsit csalódás egyáltalán okozó beszélgetünk. Oké, okay, csak mondom, hogy, hogy azért a sajátos módon a kép nem fekete-fehér. Tehát a rendszerváltás óta ezt az országot körbelengi, ha úgy tetszik, mérgezi, hogy a lapok megírnak különböző dolgokat, előkerülnek dokumentumok, akár annak idején privatizációs ügyletekkel kapcsolatban, később különböző pártok holdudvarának a föltökésítésével kapcsolatban, az ügyészség pedig úgy tesz, mintha nem ebben az országban élne. Majd a végére hagyom a hangzatos kérdést. Előtte azt kérdezem tőled, hogy te egyébként reményt fűzöl ahhoz, hogy ez, amiről most beszélsz, érdemben válasz, változzon valamikor? Persze. Persze. És ez mitől fog bekövetkezni, egy választás eredményétől, vagy mitől? Hiszen most beszélünk éppen arról, hogy 90 valami Valamikor óta... egy választás eredmény, igen, ez elvezet oda, hogy egy választás eredményével manifestálódik, de szóval két dolog, az egyik, hogy szerintem ilyen Fogalmazzak finom, a morális hiátusokkal ö, nem lehet hosszú távon működni, nem egy egy országot. Másrészt pedig az a szerkezet, amit 2010 óta építgetnek, vagy fölépítettek, az nem nagyon képes az önkorrekcióra, tehát adott esetben egy egészen váratlan pillanatban össze tud bőrni. Abba tisztában vannak. Akik ezt megalkották, hogy az önkorrekcióra ez nem képes, vagy ők ezt nem így gondolják? Szerintem abban bíznak, hogy erre soha nem lesz szükségük. De ez ugyanolyan dolog, mint ha az ember a színe hogy ő sose fog meghalni. Nem, hát ez egy olyan dolog, hogy kapsz egy csodálatos járgányt, és téged zavar, hogy itt fékbe van szerelve, tiszereled a féket, mondván, hogy úgyse kerülsz olyan helyzetbe, hogy fékezned kell. Hát ez köböl ilyen. És ami a bírói szervezetet illeti, az abban való szerkezeti és szervezeti átalakításokat, a Handó Tünde által vezetett intézmény és a körülötte lévő intézményeknek vért vagy valós küzdelméről, mit gondolsz? Én a bírálatomat annak idején az egész bírói szervezeti rendszerrel kapcsolatban elmondtam. Szerintem az ötödik a alaptörvénymódosítással a legdurvább részeket valamennyire Sikerült ö, ö, kikalapálni alapvető dolgokkal, a mai napig nyilvánvalóan nem értek egyet, ahogyan egyébként ezt az új rendszert felállították. Ö, ezzel együtt viszont az, hogy a konkrét eljáró tanácsok, eljáró bírák függetlenségét megkedőrezzem, ez azért tőlem igen távol áll, és nem is teszem meg, ö, nem pusztán illemből, nincs is okom rá. Nem beszéltünk a budaházi perről. Hát nincs még ítélet. Majd van. Azt láttam... Ami már most van, igen. Azt láttam, hogy maga a budaházi felfedezte, hogy ott voltál, mert láttam azt a videót, amit készítettek erről. Sof Én nem. S Krafki megtalálod. Ő nyilatkozott igen? neki. Igen? Azt kérdezem tőled, hogy... A nép igazságérzete és az, ami az igazságszolgáltatásban zajlik, az sose fog egy olyan szöget bezárni, ami egyébként változtatási elő vagy ez túl naív elképzelés. Most megint akkor pontosítsuk, hogy kitértesz igazságszolgáltatásra. Magát van, a képezetet. Ö, nyilván, ha egy országban tartósan, következmények nélkül lehet követni nyilvánvalóan törvénybe ütköző dolgokat, az súlyos válságok előidézője lesz. Ez egészen biztos. De hát ebben élünk már a három évtizede. Örül össze is Sándor FIFA arlának kiválasztására. Hát nem, nem öröm, nem bánat, ez különösebben engem, meg még csak azt sem mondom, hogy meglepett volna. Nyilván FIFA-nak van rengeteg a lelnöke, aki viszonylag tartósabban betölti egy tagország szövetségi elnöki posztját, arra könnyen rákerülhet a sor. Nem hiszem, hogy ennek önmagában könnösebb jelentősége a, Az Azt gondolom nem véletlen, hogy te nem lettél se ügyész, se bíró, hanem úgy véd lettél. Föl se merült? Föl se. <gül> mennyire, mennyire voltál szomorú, szomorú helyem? Hát meg átfagyott leginkább, igen. De mennyire? Hát katasztrófa volt. Ja, azt mondta a tám holland, holland az egyző. Német. Akkor német elnézést. Nagyon csalódott vagyok, főleg a játékunk miatt, azért is számítottam erre, mert a hétközi edzésünk alatt úgy tűnt, a játékosok tudják, hogy milyen fontos mesvár rájuk. Látni lehetett, hogy nyerni akarnak, de ebből semmit nem láttam viszont a pályára a mesz elejétől fogva beszorított minket a haladás, nem tudtuk a saját játékunkat hozni. Amikor sikerült picit kezdeményezünk, egy védelmi hibából volt, kaptunk, amiben már nem tudtunk talprálni, próbáltam a félidőben módosítani a játékunkon, hogy a folytatásban más szerkezetben játszunk, és egyenlítsük a második játék rész elején azonnal a játékkör Kaptunk, amire ezáltal akkor kezdtünk el futballozni, amikor már három gólos hátrányban voltunk, fekete nap ez a vasas számára, de ez is mutatja, hogy mekkora gond, ha nem már rendelkezésre teljes keret, össze kell szedni a darabjainkat, kielevezni, mi történt, és úgy készülni a Honvéd ellen, hogy egy másik vasas lássanak majd a szurkolókapáján. Ez mind szöveg, hogy tetszik? Én már torkig vagyok ezekkel a szövegekkel, de hát azért azt lássuk, hogy viszonylag nehéz úgy fölkészíteni egy futbolcsapatot hogy hétközben gyakorlatilag lehetek nem, hogy nagy pályán gyakoroljanak. Tehát ez egy, ez egy vicc. Mert én ezért szoktam azt mondani, hogy mindig legkönnyebb az edzőn elverni a port. Megkockáztatom például itt a szombati eredményben az edző is vastagon benne volt összeállításilag. És a többi ezzel együtt érdekes módon az egy-egy klub menedzselésről és a, felté a profizmus feltételeinek a hiányáról adott esetben viszonylag kevés szó esik. Tehát a játékosunk, az edző van kint a kirakatban, de az, hogy miután elkezdődött ez a stadion, rekonstrukciós akármi, gyakorlatilag nincsenek meg a felkészülési feltételek, ez, ez egy világbatrány. Legyél recenzens, holnap lesz az esemény, egy kezdőképviselő naplója, a Sallai Erbenedek, Benedek. Gondolom, olvastad már. Hát nyomokban igen, a könyvet azt ma fogom megkopni. Ez <gül> Na, mint hogy az egyes Facebook posztokat, amiből összeáll ez a könyv, azt persze, ah, persze, hogy olvastam, sőt. <gül> ez valójában egy kezdőképviselő naplója? Hát persze, hát a Robi kezdőképviselő volt 14 április áprilisában, az Hát, hogy ne, csak azt a Facebook közönség előtt állt a hivatalos oldalán. Te nem érsz ilyet? Már mind naplót, uh -huh. vagy mit? Uh -huh. Nem, soha felmerült bennem. Te egyébként egyszer majd a tapasztalataidat valami formában szándékosan nem mondod, hogy hasonlóban meg lenne hasonló megírod, vagy sem? Akár többször is. Hát én cikkeket szoktam írni. Én, pont, én. beszélek. De. Ha ilyen gondolsz, nem, azért hogy mondtam, hogy én... többször is, tehát nem gondoltam emlékiratra hozni, fiatal vagy. Az persze, az, az simán felmerülhet, hogy nem. Olaszország, rá hogy tekintsünk? Jó, hát nincs szerintem úgy, bár, a, bár nagyon nem átlátható a végeredmény, úgyhogy nem pusztán kelet-európáról van szó, kelet és dél európában de megkockáztatom, egész Európában van egy ö, ö, rendszerválság, és hogy az egymástól gyakorlatilag már meg sem különböztethető kereszténydemokratai és szociáldemokrata pártokból elegük van az európai embereknek. Ez egészen világosan látszik. Ez nem azt jelenti, hogy ami helyette van, az vetetlenül jó, vagy ami helyette jön, az vetetlenül jó lesz, de hát az látszik az olasz eredményből is, hogy a, ez a kaviár baloldal, ez a Matteo Renzi féle éppen rúzsaszinde festett csúnyaság, ami a Macronnak az olasz kiadása. Ebből, ezzel torkig vannak az olaszok. Tehát az, hogy a ö, nagy tőke, a úgynevezett piacok érdekei előzzék egy országnak az érdekeit, ezt, ezt megelégelték Olaszországban is. Tehát én speciál annak, hogy a renciféle párt súlyos ereséget szenvedett, ennek kimondottan örülök, meg hát szerintem az öt csillagnak az eredménye is eléggé figyelent. Te minden választásra ott voltál, 90-től? Magyar parlamentin? És hány, hány pártra szavaztál a 90-94-98-ig? Köszönöm, már ezt össze kell számolnom. Hát te négyre legalább. <gül> Köszönöm szépen, innen Köszönöm. folytatjuk a jövő héten. Szia! Oké, okay. szia! Siffer András hallottak. Oké, okay. szia! Siffer András hallottak. Okay. Szia János! Getvári Viktor van a vonalban, ugye, ugye néztem itt a dátumokat, hogy 12-én, 19-én, 26-án, ugye második aki marad, mert az hétfő, ugye, az hétfő igen, az húsvét hétfő, úgyhogy úgy, aztán aztán már csak 9-e elvileg. Hogy tetszik lenni? Kifejezetten jól múlt héten elég fáradt voltam, most a Szombaton és vasárnap is még ajánlást gyűjtöttem egy-két kollégámnak besegítve, de büszke arra, hogy a mai állás szerint 47-48 körzetben az együttnek lesz jelöltje, és lesz egy erős országos listánk. És arra is hogy nekem személyesen sikerült egy nehéz körzetben egy Kisapost a majdnem 600 aláírást összegyűjteni múlt hét szerdáig, amit csütörtökön leadtam, és pénteken már jóvá is vagyott a választási bizottság. tud Ugye azért, mert én úgy volt, hogy Budapesten indulok, a 15. keletben, Új Palotta a Pest újjáé környékén, ahol én azt mondtam mindvégig az előkampányomban, amelyben egy majdnem 3000 fős adatbázist taktam össze, meg aktivista csapatot, hogyha Hajdulászló, kiváló polgármester, aki most a DK színeiben van, úgy dönt, hogy mégis elindul a parlamenti választáson, akkor én félretéve ezeket a pártharcokat, amelyeket még fontosabbak az emberi viszonyokén Hajdulászlóval szemben, még csak ilyen taktikai, pilótának sem vagyok hajlandó elindulni, mert őt annyira sokat tartom, emberileg is, meg mint városvezető is. És akkor utána kellett keresni egy dolgot, láttam, hogy mindenki egyik a másik lábára lép, és Budapesten a könnyen nyerhető körzetekben küzdenek a kollégák. Nekem a anyai ága a családomnak az Alamegyei származású, de a világháború után azonnal belejött az is pentele, illetve hát később Dunujváros, építésébe Vettek részt, édesanyám onnan került fel Budapestre, és az édesanyám családja az mind a mai napig a körzetben kisapostagon él, ami a Fidesznek a gerrymandering a választókeret manipulációja miatt úgy lett össze passzintva Fejér a meg megyen legnagyobb részével, hogy enyinktől tart gyakorlatilag majdnem Dunói városig az a körzet, a családom oda kötődik, én nagyleg sokat jártam oda az életemnek minden évében. Furcsa lakjalom. Hát a legnagyobb választókerület Fejér megyében, egy elég oldali választókerület, csak én elég bevállalós gyerek vagyok. Ott igazából országos politikus sosem nőtt ki. Egy Varga Gábor nevű kevésbé ismert Fideszes képviselő van, aki magán viseli a Fideszes vidéki képviselők összes olyan jellemvonását a mutyitól kezdve a feudális viszonyok mentéseig, ami miatt vele sokan elégedetlenek. Van egy civil szervezet Sárbogárdon, amelyet független valódi egyesületnek hívnak, amely ott a konkrét önkormányzatban Sárbogárdon, amely a körzött nagyobb, mint akár a DK, akár az MSZP, akár bármely más ellenzéki párt, több képviselőt ad. Ővelük, az ő elnökükkel találtuk ezt ki, hogy akkor menjek oda, van kötődésem a hely déli végéhez, összeraktuk. Én abban bízom, hogy a végén egyedüli jelöltként akár meglepetést is tudok ott okozni, abban bízom, hogy visszatudunk van egy másik a van annak, hogy ennyi ideig tartott az ajánló szelvényeknek, vagy nem tudom, ennek a neve a gyűjtése? Hát, én hogy mondjam, én azt kérdezik, előttem a Jobbik, az MSZP, ahogy, bocsánat, DK Jobbik, illetve a Fidesz adta le, az LNP meg a Momentum, ha leadja, akkor ők ma fogják leadni, van egy-két kamupárt, amely hát most nem mennék bele, hogy hogyan gyűjtött, gondolom. Uh, én büszke voltam, rá, hogy múlt éjjelben a gondolom? Hát gondolom adták vették az adott bázisokat. Mm. Nem tudok mást mondani. Én a terepen lefognak edég... bukni? Tessék, lefognak bukni. Hát ugye hallottuk már híreket, mondjuk legutoljára az LMP-től nem akarnam őket vádolni, hogy halottakat láttak a, a leadott aláírásokban, én továbbra is azt látom, hogy a kettős ajánlás miatt van egy kereskedelmennek a dolognak, ilyenben nyilván az együtt meg, hogy méltányos leszek szerintem más. Any okay, van. Uh, se el, el, túl, a pártokat. Maguknak. Ugye mindenki arról beszél, hogy a választók nagyon okosak lesznek, de ezek szerint abban a választási körzetben, ahol te vagy ott, aztán végig nagyon okosak kell, hogy legyenek, mert rengetegen indulnak. Minden választókedben. Ja, most nálunk 42 en vették fel a ajánló éveket. Na most. 42. -en. Na most uh, még egyszer mondom a jobbikos, egy létező politikus többször már vereséget szenvedett, helyben a DK egy tisztességes önkormányzati képviselő asszonyt indít a fidesz az inkubens hatalomban levő képviselő és nem tudom ez, ez az inkumbens, és apukámat az ottan, el... meghalt. Az legvendő meghalt. inkumbens az Angolnak az a szava arra, hogy aki, aki már megvan választott, ah, aki, aki nem, a védi a pozícióját, nem, no, nem, kell... ez kicsit ilyen belterjes volt. annyi baj, nem nem, nem, megy a én voltam. a lényeg az az, hogy én azt gondolom, hogy ez alapvetően az ő részükről a pénzről szól. Sok okidott kell elkövetni, amíg ők ebből ki tudnak venni pénzt, ez legyen az ő dolguk. Azt gondolom, hogy a tisztességes pártok ilyenek kellene Jó, De hogy lesz, én kiveszem arra. a saját szövegedből, miközben ilyet konkrétan nem mondtál, azért a teljeségeid egy tízes skálán nem biztosan nagyobbak az ötösnél. Honnan ez után nem tudjuk. Szerintem, hogyha az ellenzéki oldalon egy LMP együtt DK MSZT megállapodás akár nyíltan, akár csendes alkuban kijöhet abban a választókerületben, seregélyes környéke, a céges tartozik, nem szeretik már a De most arról beszélünk, rápol. hogy valaki visszalép, vagy elkezdődik a visszalépeget, és vagy másról beszélgetünk. Hát, hogyha ja, ha nincs visszalépés, természetesen járnos, akkor 40%-a fog nyerni a Fidesztestéből, és nem Csak én szerintem mindenkinek le kell vonni a tanulságot. Jó, de ott, abban, ott ahol te indulsz, Igen. ott például ez a folyamat, amiről annyit beszélnek, az hogyan fog majd lezajlani, miközben tegnap azt is megtudtam, hogy ugye ez a választás, ugye nem tudok mindent, hogy ez a választás ig kell, hogy bekövetkezzen de még rengeteg idő van. De ez hogyan szól? Így van. Hát, ugye még a kinyomtatott szavazólapról is le lehet kerülni, hogyha valaki... Jó, én nem nem ezt a részét kérdezem, hanem, hogy kölcsönösen hívják, egymást találkoznak, vagy... Ez országos szinten történik. Ugye, mi a Jobbikkal ilyen értelemben nem tárgyalunk. A, a Jobbik az utolsó lépésebben, hogyha egyáltalán bárhol elképzelhető nyitottság, hogy megfontoljuk a kérdést. Nekem ebben rengeteg fenntartásom van. A többi pártal meg biztos, hogy ebben a országos szinten lesz ebben megállapodás. Azt tudni kell, hogy Szehér megye két nagyon fontos választókörületében, Székesfehérváró meg Dunújvárosban a dk MSP megállapodás után DK-s jelölt indul. Mind a kettőt én jó jelöltnek tartom. Én nem vagyok híve annak, hogy csak azért mert más pártban van elkezdjük egymást izélni. A, a, a Fejér megyei kollega a egy önkormányzati képviselő, még közösen tüntettünk is a földárverések ellen Fehérváron, és a helyi önkormányzati képviselőnk Fehérváron kifejezett a jól útbongal. Jó, már március 26-ig utoljára fogunk igen. talán beszélni, nem biztos, hiszen lehet, hogy lehet egy találni. addigra te már ez okosabb lesz, hogy hány, okosabb lesz, hogy hány ember nem lesz azon a szavazólapon, ahol te indus. Én azt tudom, hogy az MSZP azt mondta, hogy két hete azért nem volt hajlandó velünk megállapodni. Karácsony Gergő egyébként konstruktív javaslata alapján, hogy két helyen visszalépnek a javunkra, mi meg hat helyet engedjünk el. Mert azt mondták, hogy nem is biztos, hogy nekünk lesz országos listánk. Ezt én nem tetszett, elfogadtam. Lett országos listánk, vagy hát ma leadjuk, és lesz országos listánk. Szerintem ezt március 15-ig meg kell próbálni rendben rakni. Karácsonykel Göngyünket is hívott a március 15-i tüntetésre, az együttesen szeretne részt venni, de hát nyilván annak akkor van értelme, hogyha addigra meg tudunk állapodni. Ma, ma reggel került ki az indexre, az így nem reklám lehet ilyet mondani, a gondolom jö. az indexre, hogy a, a Közös Országmozgalom kutatásában volna Gyula vezet a Buda, szuk, új budai választókörben, de a, mindig egy százalékosként rendelt együtt, amely messze nem egy százalékos, és ezért hiszünk abban, hogy a listánk az még meg tudja kampányolni tisztességesen az öt százalékot. Hajdunóra talán nyolc százalékot is kapott abban a körzetben egyéni előttként, ami egy kiváló eredmény. Ez is azt mutatja, hogy önállóan Molnágyóval nem tudja megverni, Németh Zsolt, Fideszes volt kül kül kül külügyminisztérium államtitkárt. De, százalék van százalék. Egy... Zsolt 42, Molnár Gyula 26, Staud Gábor, 12, Hajdunóra 8, Pizc Dániel 9, Orosz Anna Momentum 4. Így, ebből szerintem két tanulság van most az én számomra, ebben hadd legyek önző. Egyrészt az együtt a városokban népszerűbb annál, mint amilyenek minket gondolnak. Tisztességes kampányjal egy liberális politikával meg tudjuk csinálni az 5 ot Másrészt mindenkinek értenie kell hódmezővásárlói üzenetét, mi is érteni fogok Jó, például a Például lá azt, azt, azt, azt látjuk, hogy ebből ott majd mi következik? Tehát ebben a választókörzetben? Hát ebből ugye egyenes logikán az következve, hogy Molnár Gyulának kéne egyedül maradnia, és ebben, ebben ez van így. Ugye vannak olyan kutatások ebben még nem néztem meg a mély számokat, Már egyébként, hogy hogyha egy... működik az MSP, és a Jobbik között valami izé. Igen, de Budapesten én a jobbikot nem tartom tényezőnek, ezt most nehéz félre. Budapesten, az a 12 ami, ami a jobbikra megy, az, az azért mégis a 12 a Igen, nem csak tudjuk, én úgy hogy... tudom, hogy ezeket a kutatásokat úgy is fölvették, hogy ugye ugye az van, hogy akkor megkérdezik, hogy a listáról választál, az ötféle párt ötféle jelöltjéből, és utána megkérdezik egy az egyben. És nagyon fontos, hogyha például van egy kicsit népszerűbbenebb aki, akinek mondjuk gyengébb a pártja, de rá viszont másodlagos preferenciában sokkal többen szavaznának, tehát átszavatnának, mint, mint mint nem tudom, én Markizay Péterre az MSP-s szavazótól a, a a nem tudom, jóbikosig akkor sokszor egy picit gyengébb jelölt is erősebb tud lenni, hogy több szavazatot tud kumulálni, ez a nagyon fontos. Ebben a helyzetben én nem tudom pontosan, mit mutatnak a kutatások, de itt is Molnár Gyulának a legjobb, de hát ugye én azt gondolom, hogy Szabó Szabolcs Szabolcsnak meg legjobb Csepelembar, Rányi Krisztinának a legjobb a 8.-9. mert lehet, hogy a legnépszerűbb párt behúzza, hogy a jelöltje a legnépszerűbb, de hogyha nem tud további szavazatokat szerezni, mert rá nem szavaznak át a Jobbiktól az LNP-n, át az Együttig, akkor nem fog tudni nyerni, legfeljebb csak kicsit több szavazatot fog vereséget szenvedni, már pedig a Fidesz hatalmának a megtörés az egyéni választókeleteken múlik, jó, a Budapesten a jobbik, én csak azt akartam neked mondani, hogy Budapesten a jobbik, az 70%-a átfog szalad, de az egyéni előtekben a bal hogy hogyha azon múlik a győzelem. Jó, én, én lassan így beáll a fejem, tehát azért most már március 5-én vagyok olyan állapotban, hogy be tudom fejezni bárkinek a mondatát, miközben nem biztos egyáltalán értem. Tehát ez ilyen kognitív diszonancia, ha ez az, még az én életemben nem nagyon volt. Talán utoljára, amikor érettségre készültem, amikor dolgokat el tudtam mondani, miközben ha az értelmükről kérdeztek volna, akkor nem biztos, hogy én ezt meg tudtam volna tenni. Um, te mit gondolsz jogilag és nem jogilag? A Sifertől csak jogilag kérdeztem, de ott sem kaptam értelmezhető választ arról, ami a Ceglédi Csabával történt. De te is lepaszolhatod. A dokumentumokat nem láttam. Ha igaz, amit a hírek mondanak, hogy ugye ugyanabban az ügyben őt még egyszer előzetesben nem helyezhették, ezért úgymond találtak egy másik bűncselekményt, amelyet megneveztek, viszont az egyesítették az eredeti ügygel, akkor eljárás jogi mérlegelés biztos lesz a bíróság részéről, talán ma délután Csomrán megyében, hogy akkor az most ugyanaz-e az ügy, vagy nem. Én azt látom, hogy Tibor Cisztármi mindig szabadlábon van, még csak ki sem volt hallgatva Eliosz ügyben, még csak Taluként sem volt kihallgatva. Ceglédivel szemben meg úgy járnak el, mintha itten ellopta volna teljes államkincstárat. Ez egy koncepciós eljárás, most a Simon Gábor kettő ügyet próbálják ő csinálni. A konkrét ügyben nem nincsenek ismereteim, hogy mi hogyan történt, azt konkrétan tudom, hogy a Fidesz hazudik a károsultak számát illetően, én ami a Simon babal... Gábor történetet illeti, az, az ne, máig nem egy igazán tiszta történet a közvélemény nem, előtt. Nem, nem, nem, nem. Hát a, ha csak a közvélemény előtt nem lenne tiszta. Ha csak a közvélemény előtt... Jó, csak előtt, mutat, hogy egy másik Simon Gábor történetet próbálna forradni, a Simon igen. Gábor azért megfaradta maga történetét elég jól. Hát, Kértség talán én abban, hogy mondjam, élek hogy a el, hogy ő abban bűnöket követett el. Cegléri ügyében messze nem vagyok el, hogy így valaki betelefonált, még hét és fél és azt kérdezte, hogy tisztában van-e a Szigetvári azzal, hogyha az együtt nem ér el 5%-ot, akkor azzal a Fidesz győzelmének lesz majd az elősegítője. Tudom, hogy Magyarországon nálamnál mindenki jobban ért választási matematikához, és én ebben nagyon sok alázattal a hangomban merek csak beszélni. Az a helyzet, hogy ha mi 5% alatti eredményt érünk el, akkor az a néhány százalégin szavazat kétségtelenül elveszik, viszont. Az egyéni választóköti győzelmek döntik el a Fidesz hatalmát. Az egyéni választóköti győzelmek azok egy többségi karakterű vegyes választási rendszerben, ahol 199 mandátumból 106 az egyéni mandátum, egy nagyon jelentősen többségi karakterű vegyes rendszerről beszélünk, amely sokkal többségi, tehát sokkal inkább el tud billenni egyéni versenyeken egyik vagy másik irányba a kormány többség abban számomra az a tanulság, hogy az egyéni győzelmekre kell fókuszálni, ebben az együttnek van legalább négy-öt-hat olyan jelöltje, majd Zoltán, Baranyi Krisztina, Szabó Szabó, Sperkec vagy akár Juhász Péter, és vidékit és városit is mondtam, akik jobban meg tudják verni a, a, a, a Fidesz-est, mint máshogy, és ezzel elismerem, hogy más pártokban is van, ilyen a DK-tól, akár az MSZP-ig, vagy az LMP-ig, nem véletlenül léptünk mi vissza, mondjuk Szél eh, Bernadett Javára, vagy más az egyéni győzelem a fontos, és nem lesz elvesztegetett szavazat, hogyha a a Budafok új Budán 8%-ot kap politikusként egy olyan kutatásban, amely tisztességesen van felvéve, akkor az együttnek bőven van esélye Magyarországon bejutni 5%-tal a parlamentben, és nem rajtunk fog elmenni a Fidesz többsége, hanem az egyéni győzelemnek a kérdés. Ha egyéni győzelemek van az együtt, akár csak kettő-három egyéni győzelemmel hozzá tud járni a Fidesz legyőzéséhez, akkor bármi történik is listának, hozzá hozzátettük a magunkét ehhez. Tényleg csak nagyon zárójelesen mondom, és a tévedésnek a maximális kockázatát fenntartom, hogy bár mire lelépett a politika színpadáról, addigra teljesen kiegyensúlyozott lett a viszonyom bajnai kordonnál, mert ugye előtte felmerült, hogy valami hiúsági kérdése az számomra, hogy mi beszélgettünk-e vagy sem, de hát előtte többet tudsz, mint a hallgatók. Nekem némileg diszonáns az, ahogy a Facebookon aktív, ahogy egyébként elhajta a politika színpadát, egy ritka szimpatikus magánember aki talán önkorlátozóbb lehetne, vagy a levelezését belső levelezésbe bonyolíthatná az együttel, de természetesen ezek olyan mondatok, amelyekkel könnyen lehetséges, hogy másoknál kihúzom a gyufát. biztos, hogy a hallgatói tudják be, meg, hogy ugye Gordon a felrakott egy Facebook posztot, amelyben talán azt írtam mondani, hogy szavazzunk az eszünkkel az egyéniben. Igen, van kilenc mondat a választásról. Így van. Beszéltem vele erről, mert mikor leadtam az ajánlásaimat, akkor fölhívtam és beszéltünk itt Hódmezővásárhely tanulságáról, meg sok mindenről. Akkor mondta, hogy fog egy ilyet publikálni. Ugye jó néhány egyéni jelöltünk kampányában úgymond részt vesz, hogy fotóval, valamilyen ajánlással támogatja Maradnyi Visszát, Szabol, Szabolcsot és másokat. Hát egy volt miniszterelnök, azt hiszem, hogy megteheti. Tehát John Fitzgerald Kennedy is, hogyha élt volna hogy 70 a 70-es években, akkor volt meg támogatott volna a demokrata párti képviselőjelölteket. Amerika szerte ezzel önmagában. Ez nem feltétlenül a, a, a pozícióval, a hajdan volt pozícióval van összefüggésben, de még egyszer mondom, ez egy érzés, ezt csak megfogalmaztam mondtam, az érzésekkel nem vitatkozik az ember, csak J. hogy J. Vannak, Péter az, az együtt elnökének közéletből távozásért indított online aláírásgyűjtést a mindennapok női szemmel Egyesület, akikről még soha büdös életben nem hallottam, de nagyon tolja őket a közszolgálati média. Ez mi? Hát azt gondolom valamelyik Fideszes cégnek a mellékterméke. Juhász Péter ezt a kérdést szerintem kellően rendezte mind a nyilvánosságban, mint máshogy, megállapodott az élettársával, és minden mással. Szerintem sajnos tele volt hazugságokkal, az Péter, ezek, sorozatosan nyeri a pereket, sorozatosan nyeri az összes mocskolódással szemben amikor maffia kapcsolatokkal, a minden mással vádolják. Mire számítasz te akkor, amikor a médiatanáshoz fordulsz, a közmédia kiegyensúlyozatlan tájékoztatása miatt a húdnőzővásárai ellenzéki győzelmet követően, tehát ehhez egyetlen fűzöl valamilyen reményt, vagy e, neked ez kötelezettséged, belső kötelezettséged? Szerintem ez erkölcsi belső, belső kötelezettségem, hogy ilyen ügyekben megszólaljak, az, hogy a On, vagy Zemeshelyi ellenzéki győzelem másnapján a Petőfi rádió, délutáni hírblokkékben egyszer sem hangzott el ez a dolog az azt mutatja, amit mindannyian gondolunk erről a propaganda propagandamédiáról. Ha azt kérdezett, hogy szerintem történik-e bármi, nem, természetesen nem történik semmi. De én ebben nem vagyok hajlandó belenyugodni, mert ők az én adófizetői pénzemből is működnek. Senki nem hatalmazta fel a figyelmet, hogy fogjuk ezeket az intézményeket. Ezért tartom ezeket az intézményeket illegitimnek, és ezek eszközök arra, hogy kicsibe, de bebizonyítsuk, hogy itt elfogult köztájékoztatás történik. Csak aki erre azt mondja, hogy ugyanilyen volt 2015 az nem mond Értem, azon gondolkodom, hogy mit szeretnék még kérdezni. Igen, azt akartam tudnád kérdezni, hogy mind a, mind a ketten közelről ismerjük Lázár Jánost, és láttuk vasárnap, és olvastuk Péron hogy inkább a gyerekeit választotta, és a ródlizást. A az új polgármester eskütétele helyett miközben a kettő talán összeegyeztethető lett volna, illetőleg hát arról beszélt Lázár János, hogy a vetélkedés pillanatai elmúltak, az együttműködés pillanatai jönnek el. Én nagyon szomorúan olvastam. Te hogy olvastad, ha egyáltalán elét került? Hát ugye én nem csak Lázár János, is, hanem azt a térséget is. Makónak is dolgoztam, a Szociosta polgármesternek, Pison a kórházigazgatót, barátom is, Engem legjobban azt szomorított el az elmúlt egy hétben a választás után, hogy a minden fogadkozás ellenére a fideszes döntő többség a testületben az elkezdte a botokat a külő közé elhelyezgetni, hogy akkor elkezdték szivatni a frissen megválasztott polgármestert, a építmény ingatlanadó enyhítése eltörlése ügyében, amely ugye, Azért nem lehetséges, mert kiderült, hogy van a városnak egy olyan adóssága, kintlevőssége, amely, amely korábban nem volt világos, hogy van. Közben próbálják őt feszíteni, hogy akkor na, nem tudja betartani az ígéretét, egy egyhetes polgármesterként. Ezek nem jó dolgok, mert igazán próbált szerintem már Zajtméter méltányosan polgármesterként beszélni. Egy teljesen fideszes testülettel nyilván neki együtt kell tudnia működni, a politika alkukvilága, de a Fidesz nem azt a képét mutatta, a, a közgyűlésem múlt héten, amelyből én azt a következtetést tudnám levonni, hogy ők engedékenyek, vagy bármilyen értelemben értenék a hódmezővásári választó üzenetét. Azt a fajta függőségi világot, ami ott azért előállt, nem függetlenül Lázár Jánostól, azt levetették magukról az emberek. Nagyon szépen köszönöm, jövő héten folytatjuk. Viszont hallásra. Én Szigetvári Viktor hallották, én pedig azt kérdezem Önöktől, miután néhány perc elejéig sikerült belehallgatnom Friderikus Sándor 89.5 Music FM-en készült misorába, hogy őt arról beszélt Friderikus Sándor, nekem valamikor sanyit de most visszáltunk a Friderikus Sándorra, egy SMS után, amiután én már sajhova nem állok vissza, hogy gratuláltam neki egy misorához, és egész minősíthetetlen választ sikerült kapnom, beleért, hogy mit kell nekem fontoskodnom, de azt kérdezem előtt, lényegtelen, hogy ott arról beszélt a műsorkészítő 12 tájéken, hogy egyetlen nem biztos, hogy a jövőheti műsor az meg lesz, már, pedig ugye arról hozz, hogy a választásokig lesz ez a műsor, a következő műsor az március 11-é lenne. Valaki tud ennél többet? Hogy vajon a Music FM-en Vasárnapokként tudtam a 9 és dél között hallható műsor a Friderikus Sándornak az miért és ezt a mondatot nem tudom jól rosszul mert nem akarom befejezni van valakinek erről információja van a kérdénél többet tud róla 061-489 0999 és egy 677-1161 figyelek a 061489 0999 és 063677 Holnap Elsimol László, Durunáli Péter és Hajós András, akik biztosan lesznek. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup, I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say good night to wives they'll never know. Jövő héten hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember, az akvárium Klub volt lokájában. Bakácsra Filipovval, önökkel is feltettem velem. Ez a 12-én. Szerdán pedig a civilnek még adva a lehetőség hogy eljöjjön én azugló TV-be este 7 órára, ahol 8 óráig lenne legkésőbb jelenése. Ehhez a dörrőpont fialajanos.kukac@gmail.com e-mail címet ajánlom, és arra kérem, hogy aki valaki jelentkezne, akkor tüntesse fel a telefonszámát is. Ám gergő neked jó? part of every Nagyjából öt és fél perc van még hátra ebből az Eddie Weatherből. 0614890999 és 0630 677 1161. A mai műsor felteltően Mesterházi Attilával készült interjúval zárul. szeretném jelezni, hogy egy ilyen két-három hete legalább rendszeresen megszakad a, az adás ilyen 5-10 másodpercekre. Ezt magánkívül más nem jelezte, de köszönöm szépen. Ö, hát elég sok rádióadó be van nekem állítva, és sehol nem tapasztalom ezt. Ö, most is volt egyébként egy ilyen négy perce körülbelül, hogy egy ilyen öt hát legalább 5 másodpercre. Jó, hát nem hogyha már. más is tapasztalat ilyet, akkor telefonáljon legyen szíves. Igen, neked szólt egyébként, Görgő. De most hova lett a zene? A zene is eltűnt. Az miért nem szól, amit én megnyomtam? Egy-kettő. Ide jönnél, Gergő, vagy izé Ádám, hogy ez miért nem szól? Hm? Az ott megy, itt meg nem szól. Valamit megnyomtam? Ez... Igen, az megy. Azt most nem nézzük. Tessék, itt van. Jó, Na kellett jönnöd? Van úgy, hogy egy track szó, de nincs rajta semmi. Jó, egyére más nem telefonált, ilyen kimaradás miatt, ilyen volt korábban. Frederikus kapcsán sem telefonáltak, és más dolog kapcsán sem telefonáltak. Jössz Gergő! Azt mondják Ádám, hogy az online adás valóban megszöljük néha pár másodpercre, FM- nem tapasztalták. Vetted? 1489099 és 0636771161. Senki? Mondjuk Friderikus kapcsán szomorú vagyok, nem fogok senkit se felhívni. Jáncsik Zsófit se, a Friderikus Sándor sem. A Music FM-et sem önökre hagyatkoztam volna, de ezek szerint önök sem okosabbak. Sajnálom. 06, egy, és másodszor. 06, egy, és 0,3, Senki többet. Okay. Um, that Mesterházi Attila van benne a vonalban. Um, ugye volt egy egészen kitörő lelkesedés, volt nagyon nagy bánat vasárnap hétfőn a hódmezővásárhelyi események kapcsán, a polgármáster és aztán az egész némileg diffúz lett. Mondjuk én túlságosan sokat foglalkozom közélettel, úgyhogy én abszolút nem vagyok jellemző, de mára a kitörő örömből öröm maradt, a súlyos bánatból pedig talán már a bánat sem. Ezt érzékelem én. Szerintem, nem tudom, tehát a, a, a pozitív érzések azok szerintem egy megmaradtak, legalábbis így az ellenzék oldalon, hogy Figyelem a, Tehát, amit a... én tapasztaltam, csak a saját szememmel, tévéműsorokban és rádióműsorokban, amelyeket hol készítettem, hol hallgattam, tévéműsorokat, amiket hallgattam, amit politikusok összezagyváltak, a tekintetben, hogy hogyan fognak együttműködni, azt hiszem, ja. hogy azt szívesen kihagytam volna. Ja, és a, bocs, én, azt, én, én, bocsánat, én a választók fejével, vagy legalábbis azokkal próbáltam gondolkodni, akikkel én találkoztam itt a az elmúlt héten, vagy beszéltem, nem a politikus társaimmal foglalkoztam, hanem így a a, bocsánat, így mondom, átlagállampolgár polgár szintén én, én úgy látom, hogy, hogy megvan a lelkesedés és a, a remény továbbra is ott él az emberekben. De a sifer is bizakodik, hogy majd jobbat fog játszani a vasas, de ahogy hallom a hangján sok reményt nem fűz hozzá. De Anglás igen, ő egy örök optimista, hogyha a van szó. Jó, de ugyanez vonatkozik a népre, tehát nem véletlen, mondtam, nem elterelni akartam a témát. Egyelőre még nem a nép indul a választásokon, hanem a nép teszi lehetővé, hogy pártok induljanak, vagy függetlenek induljanak a választásokon, és azért ez bonyolítja a helyzetet. Abszolút, én valamelyik tévadásban azt mondtam, hogy próbáltam úgy elmagyarázni a helyzetet, hogy... A Hódmezővásárhelyi polgármester úr egy olyan prototípus, ami, ami, ami nem fog sorozat gyártákban, nem érti senki sem félre. Tehát, hogy egy speciális helyzetben egy speciális jelölt tudott egy komoly győzelmet elérni, és az 106-szor megcsinálni, egészen biztosan nem lehet Magyarországon. De ettől függetlenül már hasonló feltételekkel, tehát ettől függetlenül azért az az érzés, hogy igenis a Fidesz az legyőzhető az egészen biztosan, az az az ott maradt az emberekben. Hát ez ott maradt az emberekben, de ugye volt olyan ember, akivel beszéltem, és azt mondta, hogy ennek sokkal hamarabb kellett volna bekövetkeznie. Volt, aki azt mondta, hogy pont időben. Volt, aki azt mondta, hogy még egy ilyen élményre szükség lenne április 8-áig, mondván, hogy annak a hatása, ami február 25-én kialakult, annak messze mutató hatása is maradjon. Mert hogy egyébként ennek a tenger alatti földrengésnek lesz egy cunamia, az ugye nagyon messze van április 8-a február 25-től és hogy végül is a tengermozgás mit idéz elő az lehetséges, hogy a kutatók látják, a nép egyszerű gyermeke mint én nem Ebben azért értek, Tehát a, valószínűleg az ellenzéki vezetőknek most a legnagyobb feladat ezt a lehetőséget úgy kihasználni, hogy ez a szóval ez az érzés, ez a remény sugár, ez, ez, ez életben maradt. Te van, olyasmit kérek csinálni, mint amilyen a labdarúgó Európa bajnokság volt, hogy már rég kiestük, mert baromira megvertek bennünket a belgák, de még mindig annak az öröm tüze éget, ami korábban volt. Tehát az egy páratlan teljesítmény volt, ha az ellenzék hasonlóra lenne képes, akkor hát azt nem csak, hogy megsüvegelni lehetne, ami egyébként nekem nem igazán kifejezésem, hanem még akár e, eredményre is be lehetne váltani, mondván, hogy egy de nem a belgáknak kell gólt rúgni, hanem a Fidesz legyőzni, és talán az utóbbi könnyebb, nem biztos. Hát ezért mondom, hogy, hogy azt a reményszögarat, hogy így fogalmazhatnék, hogy a, a, a hitet kell az emberekben megtartani, és talán ez a hódmező vásárhelyi eredmény annyit ja, hozott, azt hogy... aztán aztán azt de ez áld, érzed, áld, hogy ez az történik? Mondatot, az én, én ezt kérdezem. kérdezem. Hogy, hogy van értelme elmenni választani. El, oké, rendben de mondja, de azt kérdezem, pontos, hogy te ezt érzed, hogy, hogy, hogy ezügyben te például eleget teszel, vagy a politikusok eleget tesznek? Hát, Nézd, hogy ugye ki mit tesz eleget, azt nem saját magunknak kell minősíteni. Én, amit tőlem telik, meg amit tudok, azt, azt, azt megteszem. Tehát én majdnem minden nap valóban megyek vidékre direkt azért, hogy, hogy személyes jelenléttel is segítsek a kampányba ott, tudok. Másik, hogy, hogy ugye, a média az, amelyik igazából tudja multiplikálni ezt a hatást, hiszen sok személyes találkozást. Hát ezt pontunk, azért de... rak, nem de oké, rendben. Nem ez nem, ez nem, ez nem igaz. Tehát nem két zárójelet tenni, hát egy, egy Legkevésbé nézett tévéadás is többen néznek, mint akivel egy vitát tudok találkozni személyesen. Tehát, tehát ilyen értelemben igenis multiplikátor. Oké, de akkor tehát, tehát én azt gondolom, hogy azt a, azt a hitet őszten. kell megtartani az emberekben, amiről beszéltünk, és és az egy nagyon fontos dolog, én nagyon sok helyük találkoztam azzal a az véleménnyel, ilyen fórumokon, beszélgetéseken, hogy nézze, Esterházi úr, hát minek menjek el, úgyse számít az én szavazatom, úgyse tudok egy szavazattal sok és talán most ez az eredmény ennyit azért mutatott az embereknek, hogy de igenis van értelme enni választani, mert, mert hogyha sokan mennek el szavazni, akkor lám ilyen eredmény következik be, és ugye más az, amikor egy politikus erről beszél, ha magas a részvétel, az jó, az eredmény, kártoznak, meg legyintenek egyhez jó, hát most mit mond valamit. De így, hogy van egy konkrét tapasztalás, szerintem itt teljesen más erről beszélni ezek után a választópolgároknak. Azt el nekem, hogy a szombati tíz vállalás a Karácsony gergének, az kinek a vállalása? A közös vállalás. Azt tehát vállalja a Karácsony, a Párbeszéd igen, és az MSZB? Igen, igen, igen. igen. Ami hát azt... nézd, ha megnézed a, a programpontokat, akkor ezeknek a 95%-át, ha nem is hasonló, vagy nem szó szerint ugyanígy, de hát 2014-ben is hasonlóképpen vállaltuk. Tehát azért sajnos a területek nem változtak, ahol, ahol ahol változtatást kell elérni a kormányzati politikába, hogy a Fidesz ugyanazt csinálja 14 óta is, tehát az oktatás, egészségügy, szociális helyzet, demokrácia, e, sárba titlás, az mind-mind azért. Sajnos ugyanott e, ugye, ugye a figyet, lényege maradta. Győ, győ, Győzőn karácsony és az MSZP, de ha véletlen nem győzne, akkor a karácsony helyén ki jut be e, az MSZP párbeszéd közös listájáról? Hát, azért kérdezem, nem tudok. Ezt nem mondod, komolyan. De, nem tudom. Hát ez az ő pártjuknak a döntés. Tehát, tehát az ő pártjukban valaki jut be a karácsony helyén. Igen, igen, igen. Lehet, hogy csak én vagyok kevésbé informált, van őszintén. Jó jó jó jó jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, rendben van, oké. Ö, oké, rendben van. Azt kérdezem tőled, hogy ez az együttműködés a párbeszéddel, ez egy célorientált valami, vagy hosszú távú? A hosszú távú az csak, hogy világos legyen, az április 8-a utára is varatkozunk. Hát most egy konkrét célra szerveződött ez a, az a, ez a szövetség, de azért, hogy mondjam, az érdekorientáltságon túl azért van orientáció, is, hiszen... Jó, de az április 9 akkor... nem mesélnél el, nekem a 10-én beszélgetünk, és véletlenül nem nyernétek, akkor nem tudod megmondani 10-én, vagy meg tudod mondani, hogy mi lesz az együttműködéssel a párveszéddel? Nem, de nem is foglalkozok én ezzel gyerőre. Jó, rendben. Ezek mindig olyan... Igen, oké, rendben van. Azon gondolom, hogy civilként hasonló kérdésre tudnék-e válaszolni, bár sem tudom, hogy hasonló kérdés lehet-e hozzá intézni. Egy ilyen szituációban valójában az a célirányos válasz, hogy minket csak a győzelem foglalkoztat, és semmi sem foglalkoztat azon kívül? Igen. Jó, ami nem azt jelenti, hogy neked a fejedben el lenne semmi, de azt addig nem szedött ki. Ne, szerintem ne, nem, ebben nem ilyen bonyolult. Ez olyan, mint amikor, nem tudom a futóversenye az utolsó körhöz érsz, és akkor van még száz méter, ott, ott nem nagyon gondolkodik a versenyző szerintem azon, hogy, hogy most akkor mi van. Ebben ne legyél teljesen biztos, de minden esetben Kún Zsuzsának a leghíresebb mondását, amit annak idején még egy másik ember idézett fel, akit most itt nem neveznék meg, mert én sajnos élőben nem hallottam, az így szólt, de ez nem a Attila gondolkodása, és tényleg elnézést kérek Kún Zsuzsátul, ez így szólt, Jancsó Miklóssal beszélgetett Hernádi Gyula halála után, is, így volt szólt a kérdés, most, hogy meghalt a legjobb barátja, ki lesz a legjobb barátja? Amire Jancsó Miklós azt mondta, hogy tessék. Na, menjünk tovább. hogy szerintem az utolsó száz méteren már csak veszegett fejjel, mert mindenki teljes tehát én tovább is azt gondolom, hogy az száz méter ott, ott, ott már nem Én gondolok, voltam, lefelé nem nagyon néznek a futók. Tehát uh, lehetséges, hogy a maratonban előfordul, hogy 400 méternél nem nagyon néznek lefelé. Külsős tekintettel arra, hogy ott azért a már... Tehát, ott pályát kell tartani, lögdösödés is előfordul, de mindegy, rendben van. Ne ez legyen a dolog lényege. Azt kérdezem tőled a Szigetvári Viktorféle beszélgetés után, bár ezt tőle is megkérdezhettem volna, de ott elfelejtettem, vagy kimaradt. Végül is vannak olyan pillanatok, ahol a karácsonyra néznek, mint tárgyaló félre, ám a karácsony elmarad, és az MSP pedig nem tárgyal, ugye ez az együttel való együttműködést illeti. Ugye ez konkrétan úgy szól, hogy a karácsonyban volna hajlandóság, de az msp ben nem. Akkor, amikor például az együttről van szó, vagy ha nem akarsz erről beszélni, hanem bármi másról, akkor végül is, hogy, hogy működik a munka megosztás? Tehát, hogy a, a karácsony valamit szeretne, de azt mondja neki az MSZP, hogy ez nem aktuális, vagy ezt hogyan képzeljem el? Hát szó sincs róla, hát olyan döntés nem született jelenleg, Így, úgy kicsit visszaemlékez az elmúlt két hónapra, mivel Karácsony Gergő nem értett volna egyet, vagy ne akarta volna, vagy a MSZP akadályozta volna meg, tehát ez egy tévedés. Tehát amennyiben az együttel nincsen egyeztetése az MSZP-nek, akkor az Karácsony Gergelyt is magában foglalja független hogy nem az MSZP tagja? Most kicsit elvonatkoztatott ettől a konkrét eset, Ön azt látom, hogy itt egy nagyon komoly vagy, vagy szoros együttműködés zajlik és egyeztetés, tehát most is amikor az lmp voltak tárgyalások, akkor a, az MSZP párbeszéd tárgyaldelegáciát Karácsony Gergelyt gergő vezette. Azt kérdezem tőled, mindenkitől megkérdeztem, a délután volt, aki hosszabban volt, aki rövidebben válaszolt, hogy mi a te hozzáállásod a ceglédi ügyhöz? Én ezt szoktam a Facebookon hogy egy, egy poszba elmond. Én, én, én a, a csapát úgy érzem, hogy, hogy egy ilyen koncepciósnak tűnőperben ütik verik, én őt jól ismerem, nagyon sokat küzdött ott helyben a fidesz szemben, és, és eléggé kemény csatákban volt ott bent. Tehát talán van, aki emlékszik rá még, amikor egy ilyen kámítószeres Fideszes kaptak rajta, hogy ő emlékszem egy különböző dolgokkal. Tehát én azt látom, hogy volt egy nagyon erős felbuzdulás és bosszú, bosszú vágya a Fideszben az ő személye és politikai tevékenységével szemben. És amennyire én látom, ahogy ezt az ügyet építették a parlamentben is, kormányüléseken, és a rendkívül sok hazugság csúsztatás volt, látható, hogy ez egy megkonsuált nem csak jogi procedúra, hanem, hanem egy politikailag megkonsolvált procedúra, amire építettek egy, egy nagyon erős kommunikációt. Én azt gondolom, hogy, hogy ebben az ügyben ő tisztelni tudja saját magát, legalábbis is ezt remélem, hiszen a konkrétumokat én sem ismerem, nem vagyok se az ügyégyes, nem tudtam vele beszélni. Úgyhogy én azt látom, hogy ez egy elég erőteljesen politikailag motivált ügy, és éppen ezért én mindig azt szoktam kívánni neki, hogy, hogy tartson ki, és, és küzdjön az igazáért, úgy pedig természetesen szolidárisnak kell, hogy legyünk vele, e, és hát várjuk azt, hogy, hogy mi lesz ennek az eljárásnak a vége, de az látszik, hogy a kampányban már most, meg az elmúlt hetekben, hónapokban, és mind a DK, mind az NSZ-vel szemben megpróbálják közül használni. Az Indexen ma jelent meg egy írás, amely arról szól, hogy az MSZP elnöke a legelesélyesebb ellenzéki a kerületében, de messze van a Fidesztől, dúlszavos írás, a 7 órakor jelent meg, és ez arról szól, hogy ha a kutatás az AMS Research részéről született, hogyha mindenki visszavonul, egy Gyula javára, akkor sem tudják megverni, német Zsoltot. Hozzátéve, hogy azt nekem most például látnom kéne, vagy bárkinek, hogy ott egyébként ebben a körzetben a Molnár Gyula, Staud Gábor Ura, Orosz Anna, MSZP párbeszéd, Jobbik együtt, LNP Momentum ötös. Hogyan fog, vagy hogyan nem fog, vagy miként fog tárgyalni arról, hogy hányan maradjanak a szórólapon hozzátéve, hogy épp a Szigetvári beszélt arról, meg talán a siffer is, hogy azért hihetetlen, hogy hány párt tud majd jelen lenni egy szavazólapon, mert hogy azért nem feltétlen bizniszpárt fel, kiáltással vagy feltüntetéssel sok érdekes párt képes lesz majd elindulni április 8-án. Hát szerintem továbbra is van sok bizniszpárt, tehát akik ilyenek, akik így a választások előtti nem tudom, egy-két hónapban jelennek meg, és előtte soha az életben nem halottá róla azt, én nem tudom másképpen minősíteni, mint bizniszpárt, mert hát egy párnak az a lényege, hogy akkor is tevékenykedik a közösségért, a választókért, amikor éppen nincsen választási időszak, és hát valamit kell, hogy halljál, hogy volt egy akciója, legalább egy körzetben, vagy csinált helyben, valamit van, valamilyen beágyazottság adott esetben a helyi közegben, és az ezek a pártoknak nincs ilyen, tehát világos és, és egyértelmű, hogy, hogy trükközni akarnak, és, és valahogy a, a kampánykéntekhez akarnak az én véleményem szerint ö, ö, elsősorban hozzáférni, nem pedig választói érdeket vagy társadalmi kérképviselni, vagy, vagy társadalmi problémát megoldani az egyik. A másik, hogy ugye a közénkutatások hódnézővásárhelyen is ezt mutatták, hogy a fideszes jelölt, nem tudom, 60-40 arányban fogja megverni a, a jelöltet, csak ha már beszéltünk hódnézővásárhelyről, akkor ezt is érdemes tenni az asztalra. Tehát azt, amikor egy jelölt marad a fidesz felszembe, és egy ilyen AB testet lehet csinálni a választók fejében, azt a helyzetet nem tudjuk lemodelezni, Szerintem olyan könnyen, hogy az. Ebben neked akár igazad is lehet. Az a kérdés, hogy egyáltalán erre a lemodellezésre milyen mód lesz mondjuk volna Hát nézd, ugye itt nem tudom, sokat nem kell tárgyalni, mert ugye ez mindenki elmondta, vagy legalább nem tudom, hogy pont ebben a vitában mindenki elmondta, de, de a többi vitában általában szokták mondani jelöltek erre a kérdés, hogy visszalépnének-e. Belejt a jobbikot? ikot? Nem a jobbikot, én most a többi demokratikus ellenzéki Pártól beszélek ott általában a válasz szokott lenni, hogyha valaki esélyesebb a másik nála, Jö, a Jobbik el el eléggé, Tehát ott azért egy kétszám egy volt vagy arány volt feltüntetve, azért az ront volna uh, helyzetén, hogyha az ott marad. Ez, még egyszer mondom, nem tudjuk kiszámolni, hogy mit jelent a, a teljes összefogás, Önnek milyen katalizátor ereje van. Tudjuk, Én hogy ereje mi volt? Lehet... Ott te indított a Jobbik önálló jelölte. Ugye, de a Jobbik egyszerűen kezdően elintéztetni, azt mondták, a legelején, talán már a vasárnap otthon, az ő válsz hiszen talán már hétfőn azt mondták, hogy ők senkivel nem akarnak együttműködni, közösködni, tehát hogy magyarul ők száz fognak indulni. Ez nagyon nem volt meglepő, mert korábban a Jobbik is, mert mi is kizártuk az egymással való együttműködés lehetőségét, tehát a Jobbik ebből a körből országos, meg szintjének szintjén, meg helyi országos, most írtam, hogy az országos választások szempontjából egyébként biztosan nem lesz együttműk kár, hogy nincs még egy kódnöző vásárhelyi lehetőség április 8-áig közbe iktatva, és azt is nagyon sajnáltam, hogy Lázár János nem az, hogy a fiaival elment vagy korcsajázni szombaton, hanem hogy ez úgy történt, hogy nem átmódjában elmenni az új polgármesteres kütételére. Ezt nagyon sajnáltam közös tekintetel arra, hogy korábban azt mondta, hogy most, hogy vesztett a fidesz KDMP jelöltje, az együttműködés pillanatai jönnek, hát akkor ez az együttműködés úgy fog megtörténni, hogy közben azt az eseményt, amely ezt központilag... Hát, hogy, hogy fogalmazzam, sehogy se fogom fogalmazni, e, hát arra nem gondolt. mert én szomorú vagyok érniatt. én miatt. Én bevallom őszintén, nem hiszem, hogy a Fidesz együtt akar működni az új polgármesterrel. Te a Fidesznek egy szavást sem hiszed? Hát, most lehet ilyen egyszerűen is fogalmazni, én azt gondolom, hogy igen, ezt a, ezt a, ezt a, ezt az arcát mutatja, így mondom, hogy ezt a kettős beszédet alkalmazza, és szerintem a választ változni fog a helyi fideszakciónak, a a polgármesterhez. Most is megy már egy picit a, a csipkelődés, de szerintem, hogy túl leszünk a választásokon, ott azt kell teljesen más stratégiát fogalmazni. Ez az én előzetes vélekedésem. Mi a heti program? Hú, minden, minden nap szinte megyek valóvább. Azt tudom, hogy, hogy, hogy Komárom Esztergomba megyek a Tatabányára, és aztán egészen péntekig, mint szőtt szombaton, is tehát itt most egy hatnapos rét lesz ilyen értemem a munka pont szempontjából, úgyhogy minden nap más meg Nagyon szépen köszönöm, hogy jövő folytatjuk. Én köszönöm. Mesterházi Attillát hallottak, és úgy alakult, talán véletlen, talán nem, hogy maradt még durván 7 percünk, az nem kevés akarnak beszélgetni velem bármiről, vagy semmiről se akarnak beszélgetni. Mind a kettőre van a lehetőség. Én elmondom azt, hogy egy hét múlva nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club lokájában. Valakit megpróbáltam rábeszélni, hogy jöjjön el Cívőnek az Zugló tévébe, amennyiben azt elvállalja, akkor holnap már nem fogom elmondani, ez holnap ki fog derülni. Holnap pedig elsimon László Duronelli Péter és Hajós András lesznek a vendégeim, én nagyjából fél tízkor fogom venni a kalapomat, már ha ma nem szűnik meg a civil rádió, vagy én nem halok meg, vagy valami olyan esemény nem történik, amely egyébként azt a mottót, mert minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás, valamilyen módon vissza nem igazolná. 8 óra 51 perc van, 061 489 099 9 és 06 7 7 1 1 1. figyelek, ha van mire... I'll be better off <clears throat> than I was before. I, I've got this life. I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long, long nights alive. Need to feel I'm falling. I am falling. The lights go out. Let me feel I'm falling. I am falling safely to the ground. Ah. I'll take this hold. That's inside me now Like a brand new friend I'll forever know I've got this life In the will to show I will always be Better than before Mesterházi Attila küldött egy eseves tatabánya, gyűr barát, ószt, kiskörös göt, kecskemét, nagykát, a miskolc, ez a programja hát azt nem lehet mondani, hogy ellazsálja. 3 perc, három és fél, egy telefon belefér. Egészen fantasztikus gólt lőtt a Messi, egyébként nem volt egy jó meccs. Én aki Barcelona-Atletico madrid Aki a Balatont befagyva akarja látni, az szerintem, hogy Szerda csütörtökig menjen, mert aztán ki tudja, mit hoz az időjárás. Jó reggelt. reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! nagyon sokan hallgatják Önt. Túl és megkérem önt, hogy nem mondja, hogy már holnap nem lesz, jó? Én nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Itt közeledvén a születésnapomhoz, hadd ne legyen már születésnapi ajándéként saját magamnak egy jó adag Ne Nehogy már megfosszon ettől. Mi lesz velem egy kis halálfélelem nélkül? Egy telefon még vele több már nem. Annak is 25 másodperccel belül meg kell érkezni egyébként... A mai műsor elkészítésében is Pogány volt segítségemre És e-mail címemet tudom ajánlani dörö.fialajanoskukat gmail.com Jó reggelt! Jó reggelt! az új kormányban ön fogom javasolni kormány szóvizőnek Na, az hiányozna még, figyelj, <gül> ez a ne. tehát ez számtalan dologra alkalmas, hogy hop mesternek udvari borodnak nem, nem, nem, nem, nem, nem az, hogyha adott esetben önöknek nem tetszik, amit a Kovács Zoltán csinál, az még nem jelenti azt, hogy én arra képes lennék. Egy közszolgálati reggeli vagy esti műsor valamilyen csatornán, azt köszönöm szépen rádió-tv- szóba jöhetne, de aztán reggel felébredek és kitadja a Billy belóg a kezem. Where I go. Eddig már számtalan alkalommal voltam, eléggé nevetséges, ezt nem fokoznám itt öregkoromra. Elköszönök Önöktől, mert 8 óra 57-kor jönnek a fantasztikus műsor Örömömre szolgált. Sürgetném a tavasz, az nem jön hamarabb. Minden esetre azért a mínusz 20 azért azt hiszem, hogy egyszer is mindenkorra a 2017 első felébe megszűntek. Welcome tavasz! Lassan jött a Bródi Várda májust, mert már nem közelít a tél. Viszont hallásra.